Kificamodott szavak. Tűzőrség. A folyamőr a folyamot őrzi. A vadőr a vadállományt őrzi. A tűzőr a tüzet őrzi. Nehogy valaki odaszemtelenkedjen és elmerje oltani. Zongora kísérő. A zongorát, mint az ebeket, tilos felügyelet nélkül az utcára engedni. Sétáltatójuk a zongora kísérő. Kísérő nélkül mászkáló zongora, a vad zongora. Közösülés. Helytelen szó, mert olyan állapotot, az ülést jelöl, amely ritka módja a szerelmi életnek. Kikerics. Hangutánzó szó. Pedig egy virágot hívnak így, mely mint a legtöbb növény, néma. Ha nem az volna, így üdvözölné a hajnalt. Kikerics. Légypiszok. Kétértelmű szó. Egybeírva a legyek piszka. Két szóban, felkiátó jellel, légy, piszok, parancs. Öngyújtó. Az öngyújtó önmagát imádja. Az öngyilkos önmagát öli meg. Az öngyújtó sem a cigarettát gyújtja meg, hanem önmagát. Dohányos ember, vegyen gyufát.